Marsuak gerostik argindarraren enpresioak gora eta gora egiten ari da. Udan e, preioak e, bueno, goia jodu eta txokoan ere eta hala izaten ari da egun, ea azken eguneetan gaia ere, ba, politikarien ahoetara e, iritzi da e, klima aldaketa dago, e, argindarra nola e, sa, sistema nola zalerosten den. Bueno, konto guzti hauen inguruan berbahigingo dugu datosen minutuetan. E, kontu batzuk ba eh, azaltzeko eta hobeto ulertzeko Jokin Castaños batu zaigu irratira bilboia irratira goierreko kidea dugu eh gurdion Jokin gurdion Bueno, ematen du askotan ez oso oso dela eta hiritarrentzat e, ez e, ba, egiten zaigula oso saia ulertzeko gertatzen ari den guztia mm -hmm. Bai, egia zateko hau ez da arlo bat guztiok homenperatzen duguna, ez da homenperatu beharko genukenak eta horregatik jaiosan Goiener proiektua bera. Bale, lengota bain e, badakit Goiernar badana malata, urte batzuk e, e, bueno, kopiratiba badala, energiarekin serikusia duela, energia erosi eta ekoiztu egiten duena, baina kokatu dezagun ez antzulenen bat ezpadu ezagutzen. Ba bai, hala da 2012an sortu zen e, ekimen bat da Goiener, Esan duzun moduan, da, kooperatiba e, erritar bat, e, erritik sortutakoa, eta, eta, bueno, esaten duguna, e, eni batean da, e, energiaren demokroteizazio bat eman behar dela, eta e, jendearen, e, bueno, berreskuratze bat egon behar duela esagutatik eta eta kontroletik. Azken batean, ba, lehen esan duzuna zarreran, e, hori da gertatzen zaiguna, askotan, gure fakturan bere, ez dugu ezagutzen oso ondo, zer da gertatzen dena gure gure elektriitatearekin eta zergatik kontsumitzen dugu gainbeste edo zergatik pagatzen dugu gainbeste gain gutxi kontsumituta ere, uh -huh. ¿es? Eta bueno, ikusi behar da e, ba bueno, e,